І помер, схилившись щокою на недогембльовану яворину, то із тих дощок уже зробили для старого домовину, та її вже нагуковав Петрусь, виганяючи вівцю з панського гороху, розмаша споцвігав батішком з червоною, як будь-яковий цвіт китицею, та прив'язаною до кінчика кінською волосиною, щоб батіжок витьохкував на вітрі, та щоб катруся чула його здалеку. А вона зачула висвист та батіжка, ще раз жабдібно втягнула в себе запах любки і кинулась навздогін. Та весь день за нею повсюдно ходив млосний дух тонконогії квітки. Навіть увечій під у полуденну спекотняву не міг його пересилити. Увечері, коли вертали додому, Петрик, бавлячись, на стенав Петрового батога, світ якого липнув до пальців а зв'яка новівця наступила на любку. то катруся сховала переламану квітку за пазуху, принесла її нижчичкому хату і поставила в горнятку. Болимове світло гасничка примхливо відкидала цінь квітки на стелю, побільшувало її до неосяжних розмірів. Здавалося, що квітка по-чаклунському росте на очах. Зненацька щось ізлякає її сіпоне, зіжмакає, і вона почне в'янути і меншити. Катруся стежить за цим мінливим видивом, за примарним танцем тіни на білій стелі. Ось мама скидає з-підницю, війнули нею, війнувся вогник, і на челух під подовом вітру захвилювались з мережевого на білому тлі. Рухливі тіні на мить окреслили на стелі образ понурої кінської голови, який враз перетворився на зображення Маківки Богданівської церкви. Але вона розтекалась, витворивши Поставу козака в кунтуші з могутньою міазистою потилицею, хоч замість уселеться на його тім'ячку порохобився цибати лелека. Тільки катруся встигла оглядіти цього дивного козарлюгу, як він уже здрібнів до пінні на паркані, до бундючного пінні з люлькою в дзьобі, котрищай пшака єди мище на півстелі. Однак і півінкурець корець не протримав здовго. Його притьмом Зігнала з горбата відьма з коротенькою правицею і довжелезною, покрученою, позав'язуваною у вузли лівою рукою, що закінчувалася клешнею. Катруся зі страху заплющила очі, прислухалась, як шаша лід лубається в старих сволоках та попискують миші на горіщі. А коли знову зиркнула на стелю, там підскакували чернюща кошеня, вопсотане попід живіт грубезним удавом. Що похитував продовгуватою, як глек, головою Никона. Катруся встигла впізнати ту голову, хоч на її місці з'явилося корові чолим'я. Ще раз блимнув сліпак. Видиво змішалося в нафтову пляму, потекло на стіну з образами, залило Чорнотою вишитий барвінок на рушникові. Катруся мало не зойкнула, тож бабусин рушник. До вінця вона з ним ставала, а що як не відпереться? Але тато вісні чхнули, і лампа погасла. Темнота наче чекала цього. одразу ж запахла млосним духом. У хаті йому нічого не заважало придорожньої любки. Та труся потім цим степовим чаром, що заповнював кожну шпарину домівки. Залазив у стару мальовану скриню, на якій багато років джан козак-мамай, схожий на усуненого від небесних справ апостола, котрий лише... Обвикається в земній веремії. Біля мамая увивається хитрюшчий собака що одним оком пасе хазяїна, а другим торбину з харчами. Запах любки залазив у глибокі кишені татових штанів, у глечики від овечого молока, у шпаринки житнього глебтяка, у чорну пащеку комене, нипав у чорних маминих косах, откинутих на білу подушку, Проймав Усе катрусине ство заполонював його щемкою з манливою тривогою, що гарячкові дає трила дитячу уяву, в якій причисто біліли любки маленькою восковою правицею, нігті сірі потріскані, як пересохле болото, покивала її згодна війма і блиснула очима, як вуглинами, на які жбухнув вітер, тріпнув калиновим гребенем цицькований півель, Затягнувся зизим дымком і закашлявся. Водяниста зеленава клешня рака потягнулася до стебла орхідеї, але не дістала. Почала червоніти, меншати, наче втрапила казан з окропом. Білий з чорною латочкою на спині лелека злетів із міцної. Жовтало-лишневої лисини огрядного козака в голубому контуші, з-під якого визирав квітчастий комірець решетелівського шитва. Чорне кошеня, замість очи два маленьких листочки барвінку, такі вони зелені, грається на мідянистій спині удава.